O MC Pose do Rodo, O MC Pose do Rodo, mais conhecido como Pitbull do Funk, mais conhecido como Pitbull do Funk, mais conhecido como Pitbull do Funk, mais conhecido como Pitbull do, do Funk. O que vocês pediram, então vou ver de nova. Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Eu tô voando alto. Fico na minha luta e trabalhando dobrado, é todo show, ela está me querendo. Sabe que o Pose é o cara do momento, fumoada brava pra poder passar o tempo. E as que pisava hoje em dia tá rendendo, pode crer, a nossa tropa tem. Humildade é lixo, mas é renda pra ninguém, eu vou passar meus testes pra multiplicar. Bem, pode Eu tô voando o alvo. Sebo na minha luta e trabalhando no Eu tô voando o alto. Se na minha luta e trabalhando dobrada. Todo e show, ela está me querendo. Sabe que o Pose é o cara do momento? Uma moada brava pra poder passar o tempo. E as que pensava hoje em dia tá Eu nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, Dobrada Borel, produziu, explodiu. Uh! Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalha no dobrada. Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalha no dobrada.